Avui volem començar parlant d'un fenomen que s'està produint en la ciutat i que a poc a poc està adquirint rellevància social i política. Es tracta de la proliferació i assentament de barraques bàsicament a la zona tecnològica del 22 Arroba. Els contrastos són molt vistosos, donat que és al costat d'edificis com la Torre Akbar o el de la Comissió del Mercat de Comunicacions que hi ha amagats més d'una dotzena de solars on malviuen moltes famílies senceres. Aquestes es dediquen a la recollida i venda de ferralla per tirar endavant cosa que produeix un estat de degradació i brutícia en el seu entorn. Barraques construïdes amb cartons i plàstics en solars que els propietaris tenen abandonats perquè no els van poder col·locar després que esclatés la bombolla immobiliària. Les persones que resideixen en aquests desentaments solen ser gitanos. D'origen portuguès es calcula que són unes 380 persones, tot i que sembla hi hauria unes 200 persones romaneses. Prefereixen tenir un sostre precari que res ni que sigui fet de llauna. És cada vegada més comú veure persones que busquen en contenidors i passegen amb carros de la compra buscant pantalles d'ordinador velles o mirant de trobar ferro a el que comerciar després. També succeeix que es fanòmen mm, llargues cues a les fonts públiques, ja que la utilitzaran per cuinar i poder rentar-se. Vivimos de la desgràcia ajena, afirmen els habitants d'aquestes barraques que poden variar molt en quant a condicions. Algunes disposen de neveres, estufes o televisions, mentre que d'altres eh, es troben en el límit de la indigència. Alguns porten tot just un mes, d'altres ja van pels 5 anys. En tot cas, prefereixen aquests solars a naus abandonades donat que hi ha menys problemes de drogues i la relació amb els veïns no és tan problemàtica ja que es troben apartats de blocs de pisos així la convivència resulta més fàcil. Aquests contrastos entre el primer món desenvolupat i avançat tecnològicament i el quart món que es troba en situació d'extrema pobresa, un al costat de l'altre, fan pensar que els recursos estan mal repartits i les prioritats dels ajuntaments de vegades no són adequades a les necessitats dels ciutadans. Potser seria més just que, en lloc de buscar la promoció turística, es regulessin tota una sèrie de forats legals que ara queden en evidència. Doncs d'aquesta manera comencem una nova edició d'aquest programa des del 91.6 de la FM. Això és tot un poble, aquí us parla i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 primers titulars del dia, intentarem resoldre o el més aviat possible. El que sí que podem dir-vos és que tenim dues vies de contacte. Dues vies a través de les quals poder sintonitzar aquest programa i poder-nos arribar, arribar a les vostres queixes, dubtes i suggeriments. Uh, podeu trucar al 933456454 o bé trucar-nos o bé enviar-nos un, un mail a informatius arroba rtbbaixa guiomigfma.com Sembla que tenim alguna dificultat tècnica intentarem resoldre-la el més aviat possible a veure si eh, d'aquí a veure si podem entrar ja directament amb titulars, si sí? és possible Bé, doncs dir-vos que tenim una pàgina web que és www.rtbbaixa guiomigfma.com on també podreu trobar aquestes informacions Ara sí, anem a titulars Molt bé, doncs comencem el nostre programa d'avui parlant de les associacions de veïns dels barris de Sant Andreu que s'uneixen per les retallades de l'autobús. Sí, és que les associacions de veïns dels barris del Bon Pastor, les, sí. les de Veïns del Barri de Bon Pastor, de la Sagrera de Sant Andreu i la Trinitat Vella s'han unit per analitzar les retallades pel TMB referent al pas o supressió de algunes línies d'autobús al districte de Sant Andreu. Amb l'eliminació de la línia B22 i el canvi de recorregut de la B20, únic bus que portava al centre, plaça Urquinaona, conjuntament amb la desaparició de la línia 35, els veïns d'aquests barris han perdut la possibilitat de connectar-se directament amb l'Hospital de Sant Pau, la Fundació Puigverd o l'Hospital 2 de Maig, i l'enllaç amb l'estació de la Sagrera, Renfe i línies 1, 5 i 9 de metro. Si sí, bé és cert que la nova línia 9 de metro possibilita aquest recorregut per una part dels veïns. No és menys cert que la majoria d'usuaris d'aquestes línies d'autobús són persones grans que ara han de fer. En alguns casos, fins a tres desbordaments, la qual cosa dificulta la seva mobilitat. És per aquest motiu que les associacions de veïns esmentades han iniciat una recollida de firmes per demanar a TMB i TUSSAL que articulin una exclusió amb la finalitat de no perjudicar els usuaris de les línies B20, B22 i 35 i la no supressió de l'autobús del barri als 126 als dies iusus. I avui comencem parlant de les millores del paviment passe... uii comencen les millores del paviment al passeig Maragall. Si És que els comuniquem que a partir d'avui fins al diumenge 24 de març s'estan portant a terme les obres de millora de la calçada del passeig Maragall en el tran com presenta el carrer Indústria i l'avinguda Borbó doncs aquestes actuacions es faran en dues fases. Avui i fins al dia 18 de març hi haurà en sentit ascendent i del 19 al 24 de març en sentit descendent. Per aquest motiu, els dies 17, 18 i 24 de març aquest tram es veurà afectat per una restricció de trànsit, atès que es realitzaran les obres de pavimentació. En tot moment es deixarà obert un carril de circulació per cada sentit. La data aproximada de finalització cap al març del 2012, o sigui aquest mes mateix. Molt bé, doncs continuem parlant d'altres temes. Els veïns volen que el carrer Gran de Sant Andreu sigui zona de vianants. L'Associació de Veïns de Sant Andreu del Palomar ha presentat al regidor i al gerent del districte una proposta que fa mesos que treballa. La transformació del carrer Gran de Sant Andreu en una via de plataforma única, en què el cotxe sigui com un, un sentit estrany. Inspirat en altres cèntrics carrers de vianants o aireveixos vertebradors de la vida de barri, com Major de Sarrià o el carrer de Rogent, el CLOT, el projecte que els dirigents del districte s'han compromès a estudiar. Vol convertir la via en un ixívic a una situada i li sigui agradable passejar. Una cosa que amb les estretes voreres actuals es fa difícil difícil mal que es tracta d'una zona 30, encara que molts no la respecten. Doncs Pau Maduell, és un dels impulsors de la iniciativa, explica que la idea ve de lluny, a principis dels 90 en un ple del districte es va aprovar la instal·lació d'un pivot a la zona més pròxima al mercat entre Malats i Rubén Darillo per tall,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 canviant el sentit d'alguns trams entre Sòcrates i Rubén Darío, però permetent arribar a tot arreu per no perjudicar les persones que tenen aparcaments a les seves finques. Insisteix Pau Maduei que resumeix la idea amb un objectiu, que la propietat del carrer passi a ser del vianant. De moment, els veïns van presentar la proposta el passat 9 de febrer i han demanat al districte que estudiï la dinàmica de la circulació del carrer. Entenen que hi ha un percentatge de cotxes que passen per Gran de Sant Andreu per saltar-se la Meridiana i fer una ruta per escurçar cap a Mallorca. El seu objectiu és que durant aquesta legislatura es redacti i s'aprovi el projecte, que es podria executar per fases. Anem a la informació esportiva i em de dir que el Sant Andreu està organitzant autocars a Reus per només 10 euros. El proper diumenge a 11, l'equip afronta el segon esplaçament consecutiu per Terres Catalanes, una gran oportunitat perquè la l'afació torni està al seu costat, com ja va succeir la setmana passada a Badalona. Les inscripcions es podran fer a les oficines del club fins a aquesta tarda, de 5 a 9 i mitja. A 7 i mitja, perdó. Doncs l'autocar sortirà a les 10 del matí del Narcís Sala, un horari que permetrà arribar amb temps Reus per fer una volta per la capital del Baixcamp i dinar tranquil·lament abans d'acostar-se a l'estadi. La tornada, com ja va passar a Lleida, es farà un cop a acabi el partit. Com sempre en aquests casos, el viatge està supeditat a que s'omplin un mínim de places. En cas de no aconseguir-ho, el desplaçament en autocar quedaria anul·lat i es tornarien els diners a aquells que s'haguessin apuntat. Doncs ja us sabeu, tenim de temps fins a aquesta tarda a les set mitja per poder inscriure-us. El preu del desplaçament en autocar és de 10 euros i hi ha falta de confirmació. En principi, les entrades al camp dels reus tenen el mateix preu, és a dir, 10 euros. I atenció perquè eh, volem informar-vos d'una notícia que ens acaba d'arribar doncs, fa poc temps, i és que eh, volem parlar de la presentació de la foto de l'Escocès Futbol Club, la primera d'un club a l'estat espanyol. Avui a les 7 de la tarda, a l'Auditori de Can Fabra, es farà la presentació de la fotografia trobada a Austràlia de l'Escocès Futbol Club, el primer club de la història de Sant Andreu, la imatge del qual ha resultat ser la més antiga localitzada de, de cap club de l'estat cap a l'any 1900. L'escocès Futbol Club es fundà amb el nom de Futbol Club Sant Andreu a finals de 1899 a partir d'un grup de treballadors de la Fabraicoats d'origen escocès, d'aquí el nom que, amb què s'acaba coneixent. Després de consultar experts del de, del Centre d'Investigacions d'Història Estelística del Futbol d'Espanyol i diversos historiadors, sembla que és la més antiga conservada d'un club de futbol a tot l'estat. I si bé sabem que els clubs com el Recre, el Palamós o el Barça van ser anteriors, els experts afirmen que no se'n conserva cap imatge tan antiga i que en cap cas les conegudes serien d'abans de 1901. La imatge mostra alguns dels pioners d'aquest esport al nostre país, ja que els jugadors de l'escossès Futbol Club, després de la seva dissolució a finals de novembre de 1900, participaran activament en altres clubs que sorgien a Catalunya en aquells primers anys de popularització d'aquest esport com el Barça, el Català o l'Hispània. Vista la importància d'aquesta fotografia, des de la Unió Esportiva Sant Andreu s'ha pensat que val la pena presentar-la públicament a tots els andreuencs i mitjans que la vulguin veure in situ i que el millor escenari possible era fer-ho a l'Auditori de Can Fabra, d'on va sorgir l'equip, i on amb la col·laboració del Centre Cultural Can Fabra i el districte de Sant Andreu se n'explicaran tots els detalls de la seva història i del seu origen per part dels responsables de la web de la Unió Esportiva Sant Andreu que la van localitzar i investigar. La imatge serà dipositada perquè en tingui cura i es pugui estudiar i consultar al Centre d'Estudis Ignasi Iglesias, que es dedica a l'estudi de la història contemporània de Sant Andreu de Palomar. Molt bé, doncs d'aquesta manera nosaltres comencem el nostre programa d'avui. El que farem ara mateix és una petita pausa, escoltarem una mica de música i tornem tot seguit. Fins ara. Per a no tornar-me, ets a buscar un altre lloc, per a no tornar a somiar, vas deixar escapar, no tindràs altra oportunitat, o a lamentar, perquè res no tornarà a passar. ser més fort des de que no estàs tu. I ara estic millor. Els núvols ja se'n perquè tot va canviar. Si saber el que passa al districte de Sant Andreu, escolta tot un poble. Doncs tal com us deia, l'Associació de Veïns de Sant Andreu de Paloma ha presentat al regidor i al gerent del districte una proposta en què fa mesos que treballa. La transformació del carrer Gran de Sant Andreu en una via de plataforma única en què el cotxe se senti, doncs, un estrany. I per parlar d'aquest tema, doncs, anem a l'altra banda del fil telefònic a un dels veïns de, que pertanyen precisament a l'Associació de Veïns de Sant Andreu de Palomar, com és el senyor Santi Serra. Molt bon dia. Bon dia, bon dia. Doncs ens agradaria que ens expliqués mmm, què és el que vau presentar al regidor i al gerent del districte. Bé, bueno, nosaltres el que vam presentar és un, un projecte per fer eh, pilotar tot el carrer Gran. Uh -huh. La idea és des de la plaça Mossèn-Clepès fins a la, la Roviri Virgili, el carrer Roviri Virgili, que és a la Pegaso. Uh -huh. De totes formes, és clar, eh, en aquests moments eh, faríem una primera fase sí. que arribaria fins al carrer Sant Adrià, uh -huh. precisament per evitar col·lapsar el carrer Virgili, uh -huh. eh, fins que no hi haguin les noves infraestructures del, del cobriment de la via i, i els nous vials si ho féssim tot seguit, obstaculitzaríem, llavors veuríem que tota la circulació mòbil passaria pels carrers de sota, el carrer Gran de Sant Andreu, i col·lipsaríem tot una colla de carrers molt petits i molt estrets, i això no interessa, no? Per, aquesta... per tant, digues, digues. No, aquesta primera fase us han dit quan, quan mm, es pot posar en marxa, No, o... però aquesta primera fase ja fa temps que hauria de funcionar des de Joan Torres fins al carrer Sant Adrià, que uh -huh. no va funcionat mai, un dia sí, un altre dia no, en pilona, sí però la idea nostra que portem nosaltres és que un cop el carrer gran sigui peatonal que no hi tinguin d'haver ni pilones ni res, que ja sigui automàticament que la gent se l'hagi fet seu i que els vehicles que, pugui, que vulguin entrar a, a casa seva que, tinguin, que en realitat són pocs edificis són edificis nous del carrer gran que tenen aparcament a sota l'edifici no? uh -huh. però la gran majoria no llavors seria qüestió de, de tal com surten del seu edifici agafar el carrer de sota el paral·lel al Sant Andreu, el carrer de sota el carrer de sobre, Neopàtia, qualsevol carrer per què pogués tirar doncs, doncs res, seguir el seu camí fins passat a la zona de Vianants Clar mm. Perquè això facilitaria doncs, que els veïns es trobessin en doncs, un lloc on poder passejar no? Sí, esclar, home, perquè és que el carrer gran és un carrer en, aquest, ara, en aquests moments unes voreres molt estretes que la gent no pot circular que si trobes amb una persona, doncs, en minusvalua, Clar. ja és difícil, eh, cotxets de, de mainada... No, nosaltres la idea seria fer tota, la, tota una sola plataforma una plataforma única de carrer uh -huh. a nivell de les voreres, i llavors sí que la gent podria caminar com Déu mana, no? perquè és que les ciutats i els carrers estan fets. Baix uh -huh. el nostre concepte, i el meu en particular, perquè la gent passegi, es relacioni entre ells, Okay. guaiti les botigues, midi faigui ciutadania no per se de posar a damunt d'una vorera estreta okay. perquè passen els cotxes i donant-los prioritat això no és una ciutat i volem una ciutat oberta a la gent, que la gent se relacioni, que pugui vedar, que, en fi okay. per això és la ciutat, no per no els cotxes sí. estem parlant de carrer, carrer gran de Sant Andreu precisament és un carrer estret, no? Sí, sí, sí. però bueno, seria més ample no quan féssim la plataforma única Uh -huh, i que hi circulés sí. només les persones uh -huh. eh? perquè és que és impossible circular, ja, ja ho he dit hi han voreres estretes, més amples molt... no, no, es pot, no es pot caminar, eh? no es pot caminar perquè igual et trobes eh, vas, vas tu circulant per una vorera i et trobes una mica ben sentit contrari i per dos minuts que puguis patar la xerrada doncs la gent que et ve pel teu darrere o pel darrere del teu amic ja no poden circular, ja tenen de baixar de la vorera per poder continuar el seu camí És no? uh -huh. clar, no, no no és manera, no és manera. Eh? Perquè això es va començar a parlar a principis del això 90. Això fa molt de temps, fa anys uh -huh. ja que estem amb aquesta idea, i uh -huh. ja, bueno, ja hem viscut un llarg període que el carrer des de Joan Torres fins al Sant Adrià, els caps de setmana, els dissabtes, ha estat tancat, tancat d'aquella uh -huh. manera, obert, però ara això no, ara això ja fa temps que ja ho portem entre, entre mig el cap, uh -huh. i nosaltres hem presentar tot aquest projecte al nord de... De totes formes, eh, nosaltres sí. hem, hem, no solament hem dit bueno, tallarem el carrer Gran, no, no. Hem fet una tasca, ja portem una tasca ja de, de, de molt de temps, molt de temps, doncs parlant amb els comerciants, eh, dient els i explicant-los-hi, fent enquestes pel carrer per veure aviam què prioritzaven, no? Uh -huh. I doncs, bueno, prioritzen, evidentment, pel, pel comerç, serà millor que la gent camini, que no pas que vagi amb cotxe. Uh -huh. I després pels vianants, sí, sí, fa molt de temps que estem amb aquest tema i ara ja ens ho hem agafat en sèrio, uh -huh. ja fa com 4 o 5 anys que ens hem agafat en sèrio, hem fet estudis assessorats per experts en mobilitat, uh -huh. com és el senyor Olet Orson, sí. eh, que ens ha buscat i ens estem treballant amb ell buscant una fórmula que, que, que, que, bueno, que no hi hagi problemes logístics, no hi hagi, no hi hagi res, uh -huh. vull dir que ho portem molt seriosament i, i en sèrio, eh, en sèrio què el, el que nosaltres sabem és que es va provar la instal·lació d'un pivot a la zona més pròxima al mercat entre malats i Rubén -Dario. Sí, però no, no, no posem pivots perquè mm -hmm. és, és, és, és un malestar, és un malestar. La gent la gent té de saber doncs, que en un, un, durant un horari mm. concret, Uh, doncs no passaran cotxes i que la gent pugui anar tranquil·la, perquè els pivots aquests de vegades hi és i de vegades no hi és. De vegades estan en l'aire, però si surt una urgència, una ambulància, o qualsevol cosa, doncs de seguida té de tornar a baixar i de moltes vegades ja se'l deixen baixat. Llavors els sí. cotxes continuen passant. Uh -huh. No, no, fem-ho d'una altra manera, amb bona seny senyalització, que la gent que és de fora del barri ho sàpiga, uh -huh. que la gent del barri hi pugui, pugui saber-ho i ho sàpiga bé, que la gent que va amb cotxe, que es té de moure amb cotxe forçosament per anar a treballar o per desplaçar-se per altres punts de la ciutat o fora de la ciutat, doncs que tingui unes sortides des de casa seva, des d'on de, tingui el cotxe aparcat a sota casa seva al carrer Gran, que en realitat són pocs els que els tenen allà, que sí. puguin sortir per un camí curt i fàcil i, i que no passegin pel carrer Gran, sinó que vagin ja sortia fora el nucli de, de Sant Andreu. Eh? És a dir, deixaríem enrere els pivots i la idea és fer-ho en una plataforma única. En una única. plataforma única, sí, sí. En uh -huh. una plataforma única. Que entre la plaça de Mossèn Clapés i el sí, parc de... Sí, la idea la llarga és Pegas. Mossèn Clapés fins ja a la Pegasso, pràcticament. Eh? Uh -huh. De totes maneres, ja he dit abans que en aquests moments fins que no ho tinguem tot ja ben, ben, ben uh -huh. acabat, tot, tenen els vials de sota doncs, de, la nova, de la nova estació i tot plegat, de moment la idea seria des de Museu en Clapest fins al carrer Sant Adrià. Eh? Uh -huh. Però en, en aquests moments encara no hi ha data. No, no hi ha res. res. Nosaltres hem presentat això a l'Ajuntament, nosaltres ho tenim ben estudiat, esperem que ens siguin aviam què, que ens puguem reunir i explicar més detalladament i, i, i si surt alguna cosa que d'última hora doncs es, pugui, es pugui analitzar i es puguin prendre decisions. Eh? el que sí que estaria bé que es pogués uh, portar a terme en aquesta mateixa legislatura. Oh, no? Home, com més aviat millor, eh? Però uh -huh. ja dic, depenem molt de les infraestructures, dels vials de, de sota, de la, de la zona del carrer Vincili, de del carrer Cinca, tot allà veiem com queda, no? Uh -huh. La transformació aquesta de la Sagrera, de Sant Enlliu Sagrera, doncs el Josep Sol Vila, que això serien carrers de sortida, eh? Clar perquè a la, a la llarga el que s'ha creat és que un alt percentatge de cotxes passen per Gran de Sant Andreu per saltar-se la Meridiana com, com, com? com? Que el que, és, el que, ha, el que és ja ara és que mm, o sigui, els cotxes passen per Gran de Sant Andreu per saltar-se la Meridiana exacte. i fan cap a Mallorca exacte, exacte Llavors, clar, això clar. Provoca... i això ho fan precisament m'imagino jo per evitar semàforos de la zona de Meridiana des mm. de la Trinitat Nova Uh -huh. o o da de, de, sí, des, de la, o de, des del com, com sí. es diu aquella vincuda que baixa de, de, de passeig Valldaura eh la Via Júlia. Via Júlia per exemple, ah, eh? Sí. I, i doncs eviten, eviten, el carrer Gran, doncs per semàforos i després perquè em sembla que de tant en tant posen algun radar, eh? uh -huh. Llavors ens baixen per baix, donen la volta van a sortir el carrer Mosseng, a la plaça Mosseng, i tiren recta tot el carrer, i van a sortir per pel carrer Mallorca, recta, i s'estolvien la meridiana. És clar el exacte. carrer de Sant Gran de Sant Déu no és una meridiana ni és una carretera, no. és un que, que, carrer, és un carrer d'un barri, sí. d'un antic poble, és un ah, carrer, exacte. un carrer gran. Uh -huh. Llavors, home, fem-ho, s'ha fet a Sarrià, s'ha fet a d'altres llocs, dir, es pot fer, sí. no hi ha cap problema. I després, a part d'això, evitaríem perquè més una altra, ara han canviat últimament pels damunt de la Meridiana un uh -huh. tros de carrer Pardo, sí. que l'han agafat i l'han canviat de, també de direcció ja, perquè sí. diuen perquè, doncs, és clar passen molts cotxes per allà i la gent no pot dormir a les nits uh -huh. però ara ho han, ho han allargat ho han posat amb un altre carrer, però és igual la qüestió és que el carrer Gran de Sant Andreu no pot ser una Meridiana, té de ser un carrer i ja uh -huh. està, eh? Doncs sí, totalment d'acord. Estarem pendents de veure què és el que passa amb aquest tema si voleu afegir alguna cosa més. No en principi res més. Doncs, eh, el, el futur el futur té de ser això i les ciutats el que volen és no, no podem fer carrers més grans perquè cada dia si fem carrers més grans hi viuuran més cotxes, es tracta d'anar triient els cotxes i que siguin les ciutats per als vianants, pels ciutadans, uh -huh. per la gent del poble. D'acord, doncs avui hem parlat amb el senyor Santi Serra, que pertanyà a l'Associació de Veïns de Sant Andreu de Palomar. Estarem en contacte, senyor Serra, qualsevol cosa que, que succeeix o que pugui passar, doncs ens informeu molt bé i ens dieu doncs, a veure què és el que podem anar destacant des d'aquest de, des programa. Doncs molt bé, moltes gràcies. Molt bé, doncs gràcies a vostè. Bon dia. Bon dia. Molt bé, doncs ara el que farem serà una nova pausa i tornem amb més informació aquí en aquest programa. Ja sabeu, esteu a tot un poble. Fins ara! formació més acurada del districte de Sant Andreu. A tot un poc. Molt bé, doncs amb el nostre programa d'avui i tal i com us hem informat al principi i només començar aquest programa doncs les associacions de veïns el que serien els barris del Bon Pastor, Sagrera, Sant Andreu i Trinitat, Vella, s'han reunit per analitzar les retallades fetes per Transports Metropolitans de Barcelona i l'empresa Tuxal pel que fa a algunes línies d'autobús que circulen doncs, pel districte. I per parlar-ne tenim a l'altra banda el, el fil telefònic la Manoli, molt bon dia. Hola, bon dia. Doncs pues, ens agradaria saber, ahir es va realitzar una sessió informativa per tots els veïns sobre com es porta a terme doncs, les, el transport públic als diferents barris i ens agradaria doncs, això, que ens expliquéssiu què és el que es va dir perquè la veritat és que estem una mica inquietants per saber doncs, què és el que podem dir els veïns respecte a les línies d'autobús, no? Mm. Pues mira, eh, una reunión allá en el ayuntamiento, ahí en la plaza Orfila, uh -huh. y, y era para esto, para decir que los autobuses del autobús del barrio, sí. eh, los domingos, uh -huh. eh, no pasará ni uno, bueno, quedará nulo, no, uh -huh. no, no, no habrá, y, y sobre todo los sábados, uh -huh. también habrá un recorte, pero menos de... Si, digamos hay día de autobuses de circulación pues igual son ocho o siete autobuses uh -huh. pero sobre todo el domingo no pasará ni uno claro yo visto cómo está el, el tema mi, mi pregunta sería a ver uh, si hay alguna persona uh, pues con discapacidad o una persona mayor um, claro Y para, para, bueno, ir, a, para pero, ir al centro de salud necesita ir con autobús Exacto, y sobre todo en el barrio este <susurra> claro. de la Trinidad Porque casi ya vemos que hay pocos uh -huh. Y sobre todo por la noche pues no suelen pasar, no suelen venir claro. y, y bueno, si quitan también el autobús Pues uh -huh. ya me dirá una persona mayor que no tenga medios para ir Pues no sé, por eso pues, pues no tendremos que morir en casa ¿Qué quieres? Uh -huh. Es uh -huh. que eh, esto mismo lo dijimos eh, allí uh -huh. Pero bueno, ya sabes que ellos no no les importa yeah. Digamos, sí, sí. no les importa Que dice que llamemos una ambulancia Sí, eso, pero la ambulancia Es que la ambulancia tampoco hay Con el recorte que han hecho tampoco hay ambulancia claro, Concretamente afecta, aquí sí, sí. en el barrio Una señora, pues ha ido a la calle mirella Pues por la noche le dio un infarto no sé Y cuando vino la ambulancia Está ahora por la mujer muerta Que ha dado tres horas en Benic Pff, Madre mía. Claro, es que estos temas preocupan a los vecinos y... Hombre, claro. Sí, sí. Además, nosotros los, lo, que, lo que sabemos es que se ha eliminado la línea B22, sí, y, la B22. y la B20. Ah, exacto, sí, la... sí, sí, que me he olvidado. Que es la que llevaba precisamente al centro de la ciudad. O sea, el que no tenemos ni contacto con la, con la ciudad tampoco. Nada, nada, nada. Es... Nada. Eh, nos queda, por pues, mirar el 40 y el 11 y el 11 también lo quieren quitar. Sí. Sí, pero es que... Allá el en noviembre, sí. así, también lo quieren quitar. Pero es que el paso del 11 no nos soluciona nada porque... Bueno, nada, sí. Pero, bueno, pero otro el bus que se quería a la maquinista, puede ir. Ah. En el 11, me refiero a personas o subir para arriba, para, para Verdún, los domingos, en, como ah. quitan los autobuses estos del 127, que es el que pasa por aquí, ah. para el autobús del barrio este, el 127, va a Verdún, va... ...a Montserrat por todo esto... Uh -huh. ...pues el 11 no nos lleva por allí... ...pero bueno, también o sea, de momento no... ...pero a final de año lo eliminará... ...bueno, eliminar la línea no... ...de, de pasar por el barrio me refiero... Uh -huh. ...y también el, el 126... ...que lleva directamente a Santo André... ...o sea que sí, nos el, quedamos... ...dice que como tenemos el 40... ...que el 40 seguirá y nos llevará... ...a San André, uh -huh. vale, pero bueno... Uh -huh. el, ...el 40 pasa... ...y los domingos pues cada 3, horas... ...o 3 horas... Uh -huh. Pues lo que también tenemos información es que la nueva línea de 9 de metro, sí. que posibilita parada, el recorrido, eh. pero no, no funciona. Totalmente parada. De sí, momento sí. está uh -huh. parada. Y luego hay el, el, la línea 35 que llevaba al hospital de San Pau, al hospital de 2 de mayo, pero claro... Si también nos quitan a 35, sí, difícilmente sí, sí, sí. Eh, podemos salir de nuestro entorno, ¿no? Nuestro quitan, barrio, ¿no? no quitan también. Y bueno, y el metro, ya sabe que los fines de semana lo han quitado también. Uh -huh. Sí, sí. Porque antes aún el metro, no sé, pero ahora también los fines de semana lo quitan. Sí. Lo han ya. No, al menos no hay tanta circulación de metro como hay en los días, los días de cada día. No, pero quiero ¿no? decirlo, los fines de semana uh -huh. o cuando hay algún evento así... Tarde, uh -huh. ante había metro, sí. ahora no. Yeah. es lo han eliminado también. Uh -huh. Sí, lo que sería la estación de Sagrera, ¿no? Dijéramos. Sí. Uh -huh. Bueno, pues no bueno, sé qué solución... Bueno, que un poco de bronca cuando venga solución, el, el alcalde el sábado. Sí, no sé a qué solución podemos llegar, pero evidentemente si el señor Trías este sábado viene a inaugurar la, la biblioteca, pues... No sé, sí. pues Claro, los vecinos supongo que tendrán algo que decir al respecto. Yo creo que sí que habrá algo, digo yo, no sé, no, no sé nada, pero yo creo que sí que, que tendremos que, que hacer algo, por lo menos un, un protestar, por, por lo menos que nos, se nos oiga, porque ah. si vamos a callarnos a todo y vamos a todo lo que hagan, pues... Ah, sí, sí. Bueno... Pues, Manoli, no sé cómo vamos a salir de esta, ¿eh? <risa> Porque... Pues sí, está la cosa chucha, tendremos que atarnos bien el cinturón, pero lo malo es que siempre somos los mismos, uh -huh, lo que sí. no tenemos que, que ajustar. Uh -huh. ¿Vale? Bueno, pues muchas gracias vale. por atender nuestra llamada. Gracias a, Venga. a ti. Venga, adiós, adiós. adiós, buenos días. Molt bé, ara, ara farem una petita pausa i després parlarem de seguretat perquè tenim a l'altra banda de la nostra porta al mosso d'esquadra de l'oficina d'atenció al ciutadà de, dels Mossos d'Esquadra de Sant Andreu. Això ho parlarem d'aquí uns minuts. que són com tu. No m'importa el que pensis, jo no vull tornar. M'està bé ser així. Ja no puc canviar. Els teus ulls parlen per tu. Intenta no caure els dies estan vençuts. Ja saps que el temps passa, no pots fer-hi res, ja no estic bé aquí. Me n'haig d'anar, me'n vull anar, no puc quedar. Si un dia he de tornar, no espereu res de mi. Potser torni a començar demà, quan sigui lluny d'aquí. No puc oblidar-me dels anys que he perdut. Ara és massa tard. Me n'haig vull anar. No es poden complir Tota casa no vull tenir res, Res que em ligui aquí. Res per recordar. Segueix la informació més acurada del districte de Sant Andreu a tot un poble. Molt bé, doncs avui és dimarts i com cada dimarts arriba el moment de parlar amb l'oficina d'atenció a la comunitat dels Mossos d'Esquadra. Tenim amb nosaltres el moço Nacho Iglesias, molt bon dia. Hola, bon dia. Doncs avui el que volem parlar és d'amenaces, coaccions i baralles. Quina diferència hi ha entre aquestes tres, entre tres aquests tipus de, de, de baralles, no? o, o d'amenaces o de coaccions? Sí. Molt bé les modalitats de conflictes no? bé, modalitats de conflictes sí ja. Vinga. Has explicat que sembla si comencem explicant una miqueta a il·licits penals uh -huh. doncs hem de tenir en compte que si som testimonis d'un delicte segons l'article la, 251 de la llei d'enjudiciament criminal tenim l'obligació de posar un coneixement a les autoritats Uh -huh. hem d'intervenir sempre que es tracti d'un delicte que afecti a les persones en la seva vida, integritat o salut i que es pugui evitar amb la nostra intervenció immediata sense que això ens suposi un risc pròpia o valia, és a dir, que trucant al 112, uh -huh. una ambulància policia, bombers vale? estem obligats a fer-ho en cas de no fer-ho, doncs podrem cometre un delicte uh -huh. és el cas, per exemple, d'un accident de trànsit si no informem, si no ajudem a la víctima, l'omissió de socors no, aquesta, correcte, l'omissió de socors si el fet d'evitar-ho pot suposar un risc per a la persona informarem als autoritats, el que hem comentat truquem al 112 i ja posem en coneixement de, de l'autoritat competent uh -huh. això sobretot eh, per exemple tema de professors eh, centres educatius quan uh -huh. per exemple reben uns alumnes unes amenaces uh -huh. doncs a les amenaces tenim delicte o falta que està, depèn de la circumstància del fet, si és greu o, o lleu uh -huh. una amenaça seria amenaçar un altre de causar-li a, a ell, la seva família o altres persones amb vinculació íntima un mal que constitueixi delicti, delicte d'homicidi, lesions, avortament, contra la llibertat, tortures, la integritat moral, la llibertat sexual, la intimitat, l'honor, el patrimoni o l'ordre socioeconòmic. Mm. Qualsevol d'aquest tipus d'amenaça doncs es pot denunciar. I aquestes serien considerades lleus? Uh, depèn per exemple uh, si el que l'amenaça diu uh, et mataré uh -huh. és una amenaça greu uh -huh. serà més greu encara si és un condicionant és a dir, uh -huh. o fes això o jo uh, et donar una pallissa, per exemple uh -huh. o li donar una pallissa al teu germà uh, exigir diners a canvi de no revelar fets privats tenim un uh -huh. secret que, que no ens interessa que ningú sàpiga, i eh, amenacem amb explicar el que sabem a canvi de, de diners, o a morir un grup de persones. Uh -huh. Tot això serien unes, uns fets d'amenaces. Per altra banda, les coaccions és obligar algú a fer una conducta que no vol fer. Uh -huh. uh, una, una típica tonteria, doncs, uh, de mames de portar els deures fets. Vale, això dona entre alumnes, petitons... Sí. Però, bueno, que es comença per aquí. Ah. Sí, sí. sí. <ríe> Com els tuitos. <twitters>. Sí. <ríe> I, bueno, ser un, un delicte de coaccions quan és amb violència. Clar. Vale. Ah. Si uh, utilitzem una arma, per exemple, sí, seria amb violència o intimidació. Perquè un, un ganivet, per exemple, es pot considerar... Amb violència i intimidació, sí. Sí, sí, sí, uh -huh. o fins i tot un, un tornavis uh -huh. un bolígraf no? un bolígraf clar, depèn del moment, depèn de la situació i de com estem utilitzant aquell, aquell objecte uh -huh. uh, la setmana 6 i les qüestions uh -huh. són infraccions penals greus que poden suposar condemnes de presó la llei protegeix les víctimes d'aquestes conductes tot i que els autors siguin menors d'edat i que els fets es produeixin dins dels centres d'ensenyament uh -huh la millor solució per acabar amb aquesta situació és denunciar-les. Molta gent s'apropa nosaltres, ens explica el problema que té, però alhora ens diu que té molta poder de denunciar clar. per les represàlies. Nosaltres sí. sempre expliquem. Una vegada es denuncia, estadísticament, no torna a passar això. Però, clar, si no es denuncia, si no es posa en coneixement de, de les autoritats, moltes vegades el que passa és que continua. I la cosa es va fent, es va fent més gran respecte a les baralles la participació en baralles pot ser una conducta constitutiva d'infracció penal ja sigui una falta o un delicte, en funció de les lesions produïdes i les circumstàncies el responsable de la lesió qui la fa és responsable de la lesió qui la faci independentment de qui l'hagi provocat és a dir algú ens provoca nosaltres nosaltres ens defensem però li provoquem un mal a l'altra persona i les lesions haurem de pagar nosaltres després tenim la legítima defensa suposo que això sí. Sí, està molt vist i més o menys tothom sap que això existeix però està limitada a casos molt concrets en què s'han de donar aquests requisits manca de provocació per part del defensor uh -huh. és a dir, jo faig que la primera persona em doni el primer cop de puny sí, Va. clar sí. he provocat sí. necessitat d'utilització dels mitjans emprats per impedir l'agressió és a dir, que intentem evitar per totes maneres que aquesta agressió no es produeixi cap a nosaltres i agressió ilegítima als béns defensa de l'allà, que ens el trobem a casa un exemple també és considerat delicte de lesions els que en un mateix any hagin estat denunciats quatre vegades per una falta de lesions o sigui, cada quatre denúncies que ens facin per eh, falta de lesions tindrem un delicte de lesions es convertirà directament Mm. doncs sí les baralles uh -huh. amb les baralles tenim dos tipus de tenim la falta i el delicte depenent una miqueta de la gravetat del fet si és una lesió lleula que es provoca uh -huh. és una falta i això és igual que amb totes les identificacions de policials amb substàncies, etc si l'infractor està identificat davant d'una falta nosaltres farem un atestat, informarem al jutjat i serà el jutge qui determinarà quina és la conseqüència mm. si no està identificat si no sabem qui és si no saben si es presentarà o no davant del jutjat sempre s'intentarà esbrinar la identificació de la persona per tots els mitjans possibles però si al final no s'aconsegueix aquesta persona o persones vindran detingudes mm. i es posaran davant de, del jutge per l'altra banda si la baralla és un delicte és a dir, que provoca una lesió greu amb un tractament mèdic o quirúrgic ja sigui, per exemple, que li hagin de donar uns punts. Uh -huh. Això ja seria un tractament quirúrgic. Llavors, és un delicte. És un delicte. Uh -huh. Uh -huh. Uh -huh. O s'han utilitzat armes o instruments perillosos, xacus, uh, o fins i tot, uh, el que hem comentat abans, un tornavís, un bat de beisbol Que sigui una baralla tumultuària, on hi, ha, on hi participi molta gent. O, el que hem comentat abans, que hagi provocat quatre lesions lleus en un mateix any en aquest cas que la baralla sigui un delicte, la, la conseqüència és directament una detenció uh -huh. i es posa davant de, del jutge i ja serà ell qui decideixi que és, quina és la pena que li caurà la persona o persones uh -huh. okay. o sigui que està ja en mans del jutge que és qui ha de decidir no? Clar. Uh -huh. nosaltres ja informem del que ha passat i el posem a disposició judicial uh -huh. uh, el petit resum doncs, la participació en baralles infrigeix la llei, la millor manera d'evitar-les és denunciar els que les provoquen, la defensa pròpia és limitada a casos molt concrets i justificats, ens hem explicat, i una lesió que necessite atenció mèdica i tractament mèdic o quirúrgic posterior suposa, suposa per l'autor la comissió d'un delicte. Clar, potser en un primer moment nosaltres pensem que és una falta, identifiquem la persona i després quan portem quan porta l'ambulància a la víctima a l'hospital i demanem el part facultatiu ens, i veiem que ja moltes vegades es converteix a delicte i hem d'anar a detenir a la persona Clar, tot depèn una miqueta de les conseqüències sí, sí. Bueno, si voleu fer alguna pregunta més si voleu comentar Bé, bueno, és bastant clar, no? Quan es pot i quan no es pot, no? <ríe> en principi no es pot. Quan <ríe> sí, sí, sí, sí. t'has explicat. No, no? Mm -hmm. Hem d'evitar, sobretot, el, el conflicte I, i si tenim problemes sempre, 112, truquem a, la, a Mossos, Guàrdia Urbana, mm -hmm. que vinguin una patrulla, que intenti solucionar el tema mínim tenir identificat el que ens vol fer mal. Mm -hmm. sí perquè en una societat en què estem vivint en què... Bé, ja... La cosa acaba de sí. pitjor, no? Mm -hmm. Doncs sí, no sé si el fet de, de la crisi doncs, fa sorgir més aquest tipus d'amenaces, de coaccions... No sé. Bueno, una mica, sí. sí. La respiració teniu... de la gent, la crispació mm -hmm. també, no? Sí, la gent està crispada, mm -hmm la gent estava acostumada a un ritme de vida i ara claro. s'intenta aconseguir el mateix Vosaltres ho deu vivir cada dia no? sí. Sí. sí, un hotel, sí. Un hotel. La gent... Però bueno, això no es treu les ganes de treballar bé. D'acord, doncs avui hem parlat amb Nacho Iglesias que pertany a l'oficina d'atenció a la comunitat dels Mossos d'Esquadra d'aquí de Sant Andreu i amb ells doncs, tornarem a connectar d'aquí 15 dies perquè ens expliqueu més coses doncs, perquè els veïns estiguin ben informats de tot el que bé, doncs tot el que es poden trobar en aquesta societat d'avui dia no? molt bé, doncs ara el que fem és una petita pausa, escoltem una mica de música i tornem amb la nostra habitual agenda d'actes i activitats per passar-vos-e'ho bé durant aquests pròxims dies, fins ara recordant el temps he passat al teu costat Em costa imaginar Que la vida pugui ser més dolça Vaig trobant Pas a pas, mil i cans Quan penso en els teus ulls Si pogués tenir-los per sempre A poc a poc Els dos Sense por estendre els braços fent de Per fer el passa que tu necessita Per fer tu... Si saber el que passa al districte de Sant Andreu, escolta tot un poble. Molt bé, doncs allí com us dèiem, ara el que fem és un repàs de la nostra agenda d'actes i és que avui es realitza una tertúlia sobre fotografia amb el grup Fotosagrera. Doncs com cada primer dimarts de mes, a les 7 de la tarda, hi haurà una tertúlia fotogràfica organitzada per Fotosagrera una entitat sense ànim de lucre que promou activitats dirigides a totes les aficionats a la fotografia i en especial a totes les persones que es volen iniciar en el món de la imatge digital. L'objectiu del grup és que és crear un punt de trobada de la gent de Sagrera, aficionats a la fotografia i en col·laboració amb les entitats del barri. Doncs Fotosagrera organitza i dinamitza la tertulia amb la veu i vot dels seus membres, de les fotos presentades i comentades pels autors. El públic convidat fa d'espectador i pot participar en el debat de la mà d'un moderador. L'entrada és totalment gratuïta. Eh? I passem a parlar-vos de tràmits per renovar la targeta de residència per als nouvinguts. A Sant Andreu es fan sessions d'acollida per persones nouvingudes amb la finalitat de poder informar-los sobre recursos bàsics, que és l'empadronament, com obtenir la targeta sanitària, educació, els drets i deures de les persones, l'aprenentatge dels idiomes, la recerca de feina, com i on fer-ho, la llei d'estrangeria, que es fa reglament renovar el permís de residència, obtenir la nacionalitat, etc. Al final de la sessió et lliura un comprovant d'assistència. Per demà dimecres hi ha ja prevista una sessió. Doncs les dades de contacte, si voleu doncs, més informació, podeu parlar amb la gent d'acollida de Sant Andreu, que és Emma Olivan i el seu telèfon és el 648191666. El seu mail acollida5@besarena.cat. Més informació, més actes d'agenda, parlem de Frutos, que és l'exposició escultòrica de Susan Assum i que realitza a la Nau Ivanov. A la Nau Ivanov, de la Fundació Sagrera, al carrer d'Honduras número 28, us ofereix fins demà l'exposició d'escultures de Susan Assum. Frutos és una sèrie d'escultures fetes amb fusta i tècnica mixta. Tracta del contrast entre l'aparença i l'essència de les coses. Parla de les màscares amb què amaguem el nostre veritable ésser, les nostres pors i la nostra part dèbil, la nostra ànima. Els fruits són símbol d'aquesta dualitat. No són fruits concrets, representen la idea de fruit en si mateix, amb la closca que protegeix quelcom valós i preuat. Les escultures, amb el contrast d'un material dur, basti neutre, la fusta al costat de la tela, suau i acolorida, expressa en aquesta dualitat de matèria i ànima. L'entrada és totalment gratuïta. I més coses a comentar-vos, com per exemple l'exposició Anels Violetes a càrrec del grup de pintors de Sant Andreu que es realitza a Can Fabra. Parlar del món de la dona hauria de ser per fer-ho des d'un interès comú a tota la ciutat. Compartir amb les dones de tot el món aquests anells violetes que porten a reivindicar al llarg de la història tres fonamentals en matèria de justícia i dignitat. El grup de pintors de Sant Andreu, com a entitat configurada de part dones i homes del barri, també volen comemorar aquesta data del 8 de març, Dia Internacional de la Dona, i unir-se des de l'art a la demanda d'un món igualitari en oportunitats, drets i deures. Una societat més equitativa i democràtica envers les dones perquè erradica la, la discriminació per raó de sexe és treballar per la pau. L'horari seran dilluns, dimecres, dijous i divendres de 10 a 9... Les dimarts de 10 a 2 i de 4 a 9, dissabte de 5 de la tarda a 9 de la tarda. El lloc a la sala d'exposicions i l'entrada és completament lliure. I atenció perquè el 10 de març s'inaugura la Biblioteca Josep Barbero de la Trinitat Vella. L'altali i que com ens comentava doncs fa un moment la Manoli, l'alcalde Trias, el president de la Diputació de Barcelona, en Salvador Esteve, i el regió del districte, Raimau Blasi, seran els encarregats d'inaugurar la Biblioteca Josep Barbero de la Trinitat Vella. La Biblioteca de la Trinitat Vella es troba al carrer Galícia número 16 i s'obrirà als veïns aquest dissabte a les 12 del migdia. Els veïns i veïnes de la Trinitat Vella seran i han de ser els principals usuaris d'aquest nou equipament cultural. Tenim d'altres informacions per comentar-vos, ens queden pocs minuts, però sí que aprofitarem per explicar-vos, per exemple, doncs... Eh, la, la, la, la, aquesta, aquesta activitat que es porta a terme, que porta el nom de "Activat per l'Ocupació. Un programa conjunt del Servei d'Ocupació de Catalunya de la Generalitat i Barcelona Activa de l'Ajuntament, amb el que podràs conèixer i aprofitar els recursos i oportunitats que tens, que tens a la teva ciutat per tornar a treballar. D'aquella feina a Barcelona et podràs informar sobre sectors econòmics i perfils professionals. De què més, po de què de què més pots treballar? L'orientació professional. Com trobar la feina que vols? Eines i canals de recerca de feina.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 Uh, primer, el que heu de fer apuntar-vos a una sessió informativa. L'accés al programa es realitza a través d'una sessió informativa que també hi ha al districte de Sant Andreu i a partir d'aquest moment doncs, pots optar a assessorament personalitzat i a un ampli programa mensual de formació per l'ocupació. Us ajudaran a triar les, les sessions més adequades a les vostres necessitats i interessos i mm, podeu consultar les sessions programades i inscriure-us ara directament a través de la web o trucant al 012. Més coses per informar-vos, doncs parlem del Sant Andreu, que se celebra el 8 de març, el Dia de les Dones. Com cada any se celebra en els diferents barris de Sant Andreu, tot d'actes relacionats amb la temàtica de la dona. Activitats a les que esteu convidats i convidades. Algunes d'aquestes activitats ja són en marxa, com ara les que es fan a la Biblioteca del Bon Pastor, el que ara està número 62, on dones trencant esquemes, que és una mostra documental, a la Biblioteca del Bon Pastor. I després hi ha la Biblioteca Ignasi Iglesias, el vestíbul, doncs, es troba al carrer del Segre, número 2432. El que trobareu és una exposició documental de Mafalda a Woman, vinyetes en femení i biblioteca, i, tal com us dèiem, tots es realitza el vestíbul de la Biblioteca Ignasi Iglesias. Més coses a comentar-vos, ens queden ja poques coses, com, per exemple, les àvies bressolen, cançons de bressol que es realitzen a la Biblioteca Ignasi Iglesias Canfabra. A l'Espai Nadó s'hi va fer una activitat plena de tendresa. Amb el nexe de les cançons de bressol es van postrir, unir tres generacions, àvies, mares i infants. Molt bé, doncs el grup d'àvies del habitatge Joan Torres van recuperar les cançons de Bressol a la seva infància i en la trobada habitual de mares de l'espai nadó de la biblioteca i les iglesies Can Fabra, doncs les van, les van cantar. I més coses a comentar-vos. Hi ha el prisma sociològic, nova exposició de fotografia a la nau Ibanov, la sala de màquines de la nau Ibanov, us ofereix aquesta exposició de fotografia d'Elena de P. Elias. Doncs eh, hem de dir que l'entrada és totalment de franc. I d'aquesta manera nosaltres que arribem al final del nostre programa d'avui. Donar les gràcies a Livaní Vallet per haver participat en el nostre Salut. programa i també donar les gràcies al Ricardo Roman Losada per haver participat també en el nostre programa. Nosaltres ens trobem de mal a mateixa hora, que passeu una molt bona tarda. Adeu, xau.